بسم الله الرحمن الرحيم اتسنه اتو بالعيد السعيد فاختار سرت دې نو اغا مبارکي فقدوه ني امريا انا او السعيد شه دا خوشالي چیزن دا د نیک بخت د پاره د خوشالي دا کنه بدبخت خو جوات سي وزایر خوشالي هونور دغه د پاره دا غم نه يا فټو بګي تي ویانه وي شعر نو وګوريو نازان نجیب نغا برباځواله وکي مفتي کیف ایت الله رحم الله په جیل کې او سبحان الله ور سره چې دین اغا احمد سيد دهلوي رحم الله حبيب الرحمن دهلوي رحم الله او عطا الله شاه بخاري رحم الله هرنګ نور ملګری دا د پاکستان د دو ندې او تحریک چریدل او چې دا جوړ شي جوړ نشي ندا مفتی کی فیعت اللہ سے پرجل که در حساب نیلوی سیب رحمه اللہ خصوصی استاز ووکالبی آغال تکی مدارس باتی شگی کن نیلوی سیب رحمه اللہ ایوئی بیزر دیتران جی تازو مین کمی ازم آ پشان او جیبا خبری بھی جیبا خبری او تاسو خپل پا دی مشایخو ما نی نه پی ان شا اللہ تعالی چی داد دککی مشایخو په قدم دی روانی همو خو خوڑی زیرکیو خ دغه دا شهیدان شول جيلونو چې اسملہ راته دي په سړکونو راکا غل شول پروانيشتې یوه خپلګی په اتل্লাহ جیل کې میجر ته ته دنو مبارکی د خاطروار کړی راغه ذکر کړي نهلی سره رحمه الله فرمایل و زو اول سکول کې استاد مو وی خوشاله نومه د سی بیا امام یو زیکي مفتي کي فضل الله سه خاطره ولې جو هر زیکي رضوان الله سره ریسپير وارشم زنګالو مې اسکي خلکو را دي مه چې زم اترته به مشورو کوله چينيوت کې و ما اتر سره مشورو کوله محمد شاه جي له مي رحم الله به خصوصي استاد وادينو کړو او, او په دې تمره مهنت کړې دې ریسیو رحم الله عليه چې کله چې سبق لغوتم نزدو دور وړیکم چې زه تلینم څنګه کلاوی په وګکړم کلاوی کوس کړم او دوه کال په ورک دي ما قران مکمل یاد کړو چې دوه کال و ما نو قران نی یاد کړو او ریسیو رحم الله عليه چېس طرح مې نه اپټه چچا سے قران کریم پڑھ لیا ہے نه مې کسی کو پڑھایا ہے نه کسی نے مجھ سے پڑھ لیا ہے په د الحمدونه والي تر و ناس پوری سر په طریقې خورم نحوی ادب فقہ معانی اصول فقہ بیان بدیع منطق اول له والي تر په منطق مې ته قوم قران وروړي کې دا کلی دي دا جزئی دا چیزونه هغه فضیه پلان قاعده دا پلان دی دا پلان نو دا مو فتیګه وایې ته لاس الحمدلله د مو استادانو کوم دې زګر ما په سند کې پاله د لیث الرحم الله خپل سند لیکل دي او اکر زاول نمبر راغلی وو نمبر مفتی خپل مولا خلاص به لیکل شاید مرشد نمبر راغلی دی لاوه کې طالب و نو مو میته مرستو ورته دعا کوي ان اوس خوشاله لیکل د لیث الرحم الله شاګرد دی د زم نمبر له پنجې غوخه پکې مخبس مورا ضرورت کې دیاري او تقرر لبی دیاري مونږ خپل ځنه مشکلات یې دو الامتحان امتحان کې زاوله دی نمبر راغلی میں نامہ توڑا کر لیا نماز یو واسطہ تر مسکی بعد مفت کی فاط اللہ سے وزمہ یو واسطہ دل نیلی سی ابراہیم اللہ دسی لاید مفتو مجتمع سی دیتین فیو دل ما مفت کی فاط اللہ سے بوزما دروازے مخی تکمر مخی تب نور لگی دنو ا دے تاسو وی کې تا یې راکې لیدل کې را نه ته تکاو محمد حسین کو بلاو چې ما ته आवाज وکړ ماته شي خون شي کتاب شي اماده دي کافيات دي یاري چې کافيو اچھا مې ته سمجھ را تا کې اپ عبد الغفور پڑھا رہے ہو انی و ما پی بد غ قور غپور ش د پاشي ده و داې په کاپې کتلله کاپې باې میدویلله ما ته و چې ایسا نهکار نه کرو کار د ټ کې چا بعد د ایس کوونګه بل را مخت سره کله لاډ تهې ته د سید دل استپاض فاضل الله اللامه المفتي محمد کفیت الله دي لوي نه كانه مزجوون ملطان کله چې او خدا انستان پاکستان یو که کله چې د مسجون په ملتان کې ایلا مرکزې دایره تل مروه هغه مرکز د دائري د ملانی و انسانې نازره تل فتوه او کسه د سترګې د سخه کته پیږني سترګې د باچاري دننه دې تور دا کې ودانو و لريو تور ټکې دې دې تکسه وایي توته وایي کسه پختو دې تکسه وایي دا دغه سیفتونه غوډې کرن چیدے دا اغه دایری دا مړانی مرووت مړانا مړانه پیږي بہادری یا سپوختو دلته د دې څوغه مو یی پلان وکړه لا جنگ کې دوره غټه وکړه لای مړانا وکړه لا پختو ده نو د ملانی چې کم دایره ده دایری کم ځای دین دایری مرکز به اده دې دا مړانی میجر سیب دی سپوختو راکئ او انسان دې کسې دې د اغستر کې د صحا دا سخه مشابه کړو د سترګې سره او سترګې سره بیادن دنه چې د بادشاہ او بادشاہ قتل او قتل کې بیا د نه اکسی دا ټکی چې کم دن نه دی اتو دغه د کتابه چاره وي دې دې دا ری صاحب العلم والرای المدین صاحب د علم دی او د رائے دی مضبوط الشیخ میجر فضل الدین مدیرو سجن المركزي الجديد د ملتان دا د انګریزان سره د برتانیې د حکومت او سره مقابله کړی دا دې جیل تراوړل پکې ووهنی کا یا منفازههبل خیرې ورته ب کا سدي حاک من مکارما وشتف وهننی کا یا من سده اف عده تلوره ب اخلاې کا ظهراېطبت اشه ده وهني کا یا من فقابلفضلیون نه ده اللاقلللی من آتهوه ان فقطقا بغدن اضا وفه اطاب ما سر راتن توله ماقي لواه بان تا سرحین د ضررو مزه ک چېټوړی به خو وواري که نه او دغه د لک دی ی سوو بیای در کوم تا ته یا منفااض د لغ شخصیت ته کی په خیر سره کامیاب دی ورطوا ارتيواب او بوبانی مړېدلته وي روی يروا یو روایت دی نقل کورته روایت چې کوم راځي او روی يروا د په اووبانی مړېدلته وي او د مورشید بکه اسين دي حقن پاړه د کاسی من مکارم د مکارمو مقصد د خو اخلاق او د کا قصدت اڑول شوې د پاغي موړي واستپا استپا استفي استيفا دا روغواري ته وي نو مطلب داې چې دو روغالې حاصل کردي ځکه چې سریکې به د ده نه داې مارې چې خلاتې بکېې روغ ده نو دکې دا دي اوهننی کا مبارې در کوم تا ته یامن یاغه شخصي یت سخوا ده چې غ کار کړيدي افې د تلوواه ضمونونه د مخلو کاتو ولی چې سړی خکې خو د بل ځ لواري ډک د می راه چې زل در کوم ت سره زه بهسه درکو دک د میې زلو رااک چې زلو در کوم تکه سره نه کړي لو به نو اوهن کو یا من ساده اف ده العلم لواه والقلم مویدولقل کار کويدي د مخلووب پس بیا اخلاقی کاه په اخلاکو ستا چې از زهرا چم کېدون کې دي پ بې او تیز بوي والا س مهته تیس بو یو خستہ بو یو علا شذا عربی شزیده عربی شزیده العرق الشذی علی التلمیزی خوشبو یو خوراورا علی التلمیزی سردی پلاژ کنا عبد الجباشی سره غوس المسک الشذی پراوتی نه ده کنا علی التلمیزی او حنی کا مبارکی در کومتا تا یا من ای اغس فاقا چ هغه اوچته په سبب د بهتره او چته په بهتره او په څخه کی سم <سلام> وی الله کل من اعطا په هر هغه چا باندې چې هغه ورکړکې چې سو ورکې او انفق او خرج کې ما حوا هغه چې دکم دبه کری مقصد داده چې چا څکه ارسی هغه ورکې او سیرا جبکري خرج کې خو په دې ټوله باندې ته چته سو ورکې نو هغه سوګني توهننی کهبي ا شي ان تونی یا مفتیې فیت الله رحمه الله بیا عینې به ااتبی مصاباتی تخت سر